Oh Alaikum, mirse, të nderuara, selam aleikum. Mirë se takojemi së bashku në emisionin duke kërkuar përgjigje. Kemi një sër pyetjesh të cilat kanë arritur në redaksin e këtij emisioni, të cilave do të mund, do të mundohemi që t'u japim përgjigje nëpërmjet të ftuarit tan që kemi sot në studio. Më ne është Hoxh Enisra, me cili të cilit të dëshiroj mirëardhje. Hoxh, selam aleikum, mirëse. Aleikum selam, ju si zotësh për lehtë. Dhe të fillojme njerë me pytje në pare, cila në vijen nga frimi, thot, deri në qëfar masële jo të flasim me njerëz të tjerë dhe të mos, të mos bëjmë më katë ose, cilët janë bisedat e u rrjera? Fëllemesht, unë e u raj këtë dlo për këtë pytje, nga se fatë këtë sirë sad, shumë pak njerëz kujdesin për gjuhën e tyne. Njerëzit kam prire për të folur vend e pa vend, u pëtën apo nuk u pëtën më depëndën dukuri të tërë në kalëmrua dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në kohën e fundit e ç'nëi përfrmi padyshëm në të do të dalin njerëz që do të flasin pa u pyetur fare, do të dëshmojnë pa kërkuar nga ata që dëshmuan. Andaj do të kemi një, do të thotë, deballanc të madh në kuptimin e përrimit të gjuhës. Andaj besimtari duhet të jetë i kujdesshëm ka çdo fjalë që nxjerr nga goja e tij ka përgjegjësi para Allahut të mëndosur. Për këtë arsye më e mira pariqja se kjo është tema e rëndë, padyshëm kur duhet të folë çfarë duhet të folë, por mendoj se më e mira për rishin kët rast mund të na shërben hadithi e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili thotë kush beson nga ju Allahun dhe ditën e gjykimit le të fol të mirën ose të hesht. Andon jo sa e çëvet është e mirë. Kuptim është ksill, është porosi, është msim, është fjalë që paiton mes njerëzve. Është nga fjalë e dobishme që për rishin njerëz përfitojnë betyne, atë besimtari në kët rast nuk duhet të hezitojë të flet. Përndryshe nëse fjalë nuk është e dobishme Atëre nuk duhet që të shikojmë vetëm asht e dëmtshme apo jo, por mjofton që mosit e dobishme dhe që ne të ndalemi nga të folurit. Prandaj nuk duhet që të shikojmë se kjo fjalë që po duam të thonë on, asht e dëmtshme, nuk është e dëmtuar, atë po flas. Jo. Por të sikuar se asht e dobishme. Gjasë jo çdoher kur nuk ësht e dëbishme, është e dobishme është e dëmtshme, nuk është kështu. Ka një singularitet në fjalë nga fjalë që nuk është e dëmtshme në kuptim të atij që ia thua, por për ty është e dëmtshme për shërsyr ngase nëse nuk përfiton nga fjala atë pra do të, të doret në rastet e nevojshme kur duhet atë rë të rëte, për shembull një fjalëshka që, që nuk duhet të më fol për shembull ndonjë fjalë që nga fjalë që nuk ka dobi Athetika e përjuar vetëm për shkak nga një fjalë e mirë, nga përmendja e Allahut Azza Xel, nga leximi i Kur'anit, nga diçdonjë angazhohu me të që të padobësh më dhe kjo vetvetiu është e dëmshme për ty. Pavarësisht se përmbajtja e fjalës është e dësh, apo nuk është e dëshme. Prandaj mendoj se si kriterdasi përgjigjesh e shkurtë në këtë pyetje mund të themi se let shërben hadithi i pejgamberit alayhi sselatu sallam, kush beson nga ju Allahun dhe ditën e gjykimit, let të fletë të mirën dhe e mirë dhe është nënkuptan qdo fjallë që i bënd dobi tjetërt, apo të bënd dobi ty në vetën tënde, si kurse është kshila, mësimi, porosia, pajtime, së njerëzbe, e kështë të më radhë. Ose ka thënë i dërguarë i sësërën, nuk është e dobi shme, nuk është e mirë atërë le të heshtë. Vashdojmë na të animit një përgjit po tjetër, thëtë e selamu alejkum hojgjë, kur falë namaz në file Namazna fil-kurshios nuk kanëvojtëm të spi. Të spi janë për psaktuara apo, më them, një sunet të bën pas namazit farz vetëm, ndoshta pas namazit nuk ka nevojë. Eduaja është e përgjithshme, mund të bëhet çoft pas namazit, çoft pa falfor namaz, mund të bëjmë doan, qase është një veprim, është një adhuroim që mund të veprojë në çdo kohë dhe çdo rast. Vazhdojmë tani me disa pyetje që na ka dërguar Saliu, të cilët do të mundohemi çti japim përgjigje. Thotë, "Cilat janë kriteret e përpilimit të sirrës historisë së Muhamedit aleyhis salam?" Diëtorët islam do të thotë në këtë drejtim kanë ndjekur metoda të ndryshme. Dhe këto metoda mund të cilësohen disa si, po them kështu, kushti më strigozoze, të sɛt janë munduar se të përdorin kriteret e vlerësimit të haditheve, edhe njëjtat kriteret të përdorin edhe më eh lajme që na vijnë nga biografia e pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam. Zapo do të them që e bën shumë të kufizuar historinë pejgamberi e pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam, ngase kriteret e vlerësimit e haditheve janë shumë, kritere të larta dhe kritere shumë do të të të persosura në kuptim të vërtimit të lajmeve. Ndërsa dietar bëjnë dallim mes kriterëve që përdoren për vlerësimin e haditheve zyrtare që bëhen përdorim në sirrës, andaj më mund të kem kurse më tolerant në marin e lajmëve të sirës. Prandaj nuk mund tash të përmendim metodat e detajizuara nga se është tim në veti, kjo është shkencë në veti që studiohet në kadrin e shkencës së hadithit, shkrimi i sirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por dua të them se dietarët në këtë drejtim kanë ndjekur tash metoda dhe drejtime të ndryshme. Nuk janë unik, disa kanë qenë më rigoroz, më të shtrënguar dhe kanë barazuar më sirës dhe hadithet, ndërsa të tjerë kanë qenë më tolerant duke bërë dallim allot lajma që na vjen nga përdorshmëria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam duhet je më të jemi më tolerant në pranimin e tyre mos të jemi të shtrënguar sikur që bëjmë kur bie fjala për pranimin e haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam andaj dietarët e e e sirrës nuk janë edhe të njohur edhe me transmetimin e haditheve por janë më shumë të njohur me përcilin e biografisë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për disa dietarët e haditheve kanë prezantuar një aspekt tjetër sires e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem e që ne kupton fjalët e tij, veprimet e tij dhe gjithato aprojimet që ai e ka bërë në mesën e shokëve të ti. tij. Vazhdojmë në një temë tjetër të këtij cikli, se cilët janë kriteret e përpilimit të shkencës sa hadithit. Po, kjo është ngjashmërmad të parën, do të thotë detatorët në këdretim kanë dhënë kur thash ndërtime të ndryshme. Mirë, po shkenca e hadiset është një shkencë shumë e gjon dhe në vetën e saj përbën disa aspekte të rëndësishme. E para, hadithi sahi, kur një hadith është i vërtetë. Dhe këtu ulemat kanë përmend disa kritere të rëndësishme. Totë e para që të jetë përcjellja nga njëri, nga njerëz që për, për, nga njerëz të sigurt, të drejt, të se përcjellin kërkesa, dhe të përcjellin kritere të posaçme. Pasaj që mos të ketë shkëputin zingjirë, pasaj që mos të ketë ndonjë të metë hadithi, mos të kundershtot më hadith e tjera, nëtë janë nësa kriterë që djetarët i kanë vendosur për të përsektua hadithin sëhi. Pasaj që të të kometuta që i kanë dikë djetarët në vleshtimin e hadithit daif, apo nësa djetarën jenë më të sërënguar në këdrejtim, dhe më, pa thëmë kështu kushtimesht me një lehtësi pak më të madhe e shpalën e hadithit daif për dërsa disa të tjerë, janë shumë më të kujdeshme në këdretim kur dëshun të shponja ditë të dobet e kështëmerat. Andaj, kjo është një shkend shumë më dhe që në këdretim djetarët e, në disa raste e, kanë përsektuar kriteri unifikuuse të përbashta me së tynë, për në disa raste e, vrejt një frim e, që dalon me së tynë. Disa janë më rigoraz, më të ashpër, ndërsa disa janë më më tolerant. Pastaj kjo ky rigorozitet tek disa shfaqet kur dëshirojnë ta shpallin një hadith si sahi, ndërsa për shembull janë më të rënd të ka një ditë dhaif. Këto zotë të tjerë janë të kundërt, janë më tolerant kur flasin për sahiun, ndërsa janë më të shtrënguar kur flasin për dhaifin. Disa janë dy rafshë tolerant, disa janë dy rafshë rigoroz, andaj kjo është një çështje që e, nuk mund të sqillohet përmes një pyetjeje që është bërë dhe si përgjigjet tash ne të japim tërsisht metodat e dietarëve dhe çfarë kitë kanë porositur ata, por dua të them se ajo që është e rëndësishme është sa dhiti pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është përcill me një kujdes të posaçëm, me një sakrificë, me një angazhim maksimal nga ne dietarëve dhe në këtë trimësi musulmane mund të mburremi që kemi pas dhe kemi dietar të këtij rangu, të këtij niveli, të këtij kuptese, çka ata janë të gatshëm që për një shkrojnë mos tëmë për një fjallë të hadithit të pejgamerit të sam, do të të përdurin këtere shumë sieroze, shumë rigoroze, që most përvij dhe diqka, për, për tej filtrit, apo që djetarët filtrujnë hadithin që është i pejgamerit të sam, nga e që nuk është i pejgamerit sallallahu al-salm, dhe gjithashtot mund të përmeni edhe me këtë ras, se ne si musliman kras, aso që duhet të ndihme i kërnarot të mburemi, ne si mus I më të veçantë të posaçëm në këtë drejtim, nuk njehet ndonjë popull i cili ka përdorë kritere kaq rigoroze, kaq të sofistikuara, kaq precize, kaq skencore, kaq akademike apo për vlerësimin e fjalës së prishë tyre. Shëmica e, e fjalës janë gojdhëna, shëmica e, e transmetimeve janë do të thotë të pasigurta, nuk di të kush i ka thënë, nuk di thën, të kujt i ka thënë, nuk di et zinxhiri transmetuesve të saq deri tek shënimi në libr që është bën përveç tekni musliman. Nga pejgamberi sa selam, gjenerat pas gjenerate, do të thotë dietarët islam kanë përcjell me kujdes të madh transmetimet e transmetuesve të haditheve të pejgamberis sa selam, dhe kjo përbën një pasuri të madhe që nisi muslimanasat egzojmë dhe quhet si shkenca e hadithit. Ktu kemi një nënpyetje tjetër të të thotë ku qendron ndallimi në e mes dy shkencave. E përmanda tek kufola prsiran, nga se tek teksira dietarët janë pak më tolerant nga se ka të bëjme diçka ndaj të përditshme. Për shembull, ëh, për shembull, prehsirës është lindja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ndodhi në njerët në Mekë, Arabët, e, ato për shembull çështet e parime të Islamit të ati, jo imigrimi në Abisinij, emigrimi në Medinë, janë çështje primare që janë të përgjithshme, ndaj të përditshme ato dietarë kanë qenë pak më tolerant për dhe iso kanë qenë pak, badushem, më rigoroz dhe, dhe, dhe, dhe, dhe shumë më preciz, kur bje fjale për transmitimin e asaj që është fjale për i gamberi së salem, nga se hadithi është baza e fesë, hadithi është baza e fesë, andaj në bazë të hadithin në dzirim dispozita, është ndaluar, është ndaluar, anë e këtu djetëtorë kanë qenë më preciz, dhe këj precizitet e bën që dalon hadithin nga Siria është dhëmë një pygje tjetër të në gjash, me thotë, a pranohet revajetja po transmitimi hadithit prej ulemave të sirës dhe që kanë në kuptonë kjo? Po pranohet, pranohet në qështë i përmbushin kuset, anë e ka të, fillimisht, fillimisht në esens, do tëtë, në, në, në zanafilin e shkinceve islamë, transmitu sadithit kanë qenë të të të, të sirës, nëse kushtë në ne ka presinive, as hapë të pegame nësëm, Dhe kush në ka përsi hadithin, që të shumë të taj e ka përcil? Prandaj, djetartë e kam përmendur dhe kemi edhe fakte të gjalla, do të se një djetar i sirës, një, një, një shkryes i sirës, mund të jetë edhe transmitus i haditheve. Mirë po, duhet të ketë plecuar kriteret e transmitusit të pranuar. Andaj, transmitusit duhet të jetë, i thunë arabesht, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në qovë si përëtën kriterit, pa mashe qështë, ashtë i sirës, apo ashtë i fekot, apo ashtë i lamistetër, të mund të pranohet të smetimit ti. Për ndryshë, kemi djetarët që janë marrë me hadith, por në disë rrasët nuk është pranohet të smetimit tyne. Për shambull, ka djetarët të setë, kur kanë transmitu më, në qytetët të i kanë të Ndërsa, kur kanë tjure, të i kanë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ndodh që disa rrota tetë të sigurt, ndërsa tetë tetë i, i pasigurt. Nga sikur ka transmetuar qytetin e tij, ka transmetuar nga libra të tij, dhe ka qenë i sigurt. Ndërsa po sa është ndon nga libra të tij, ka qenë i pasigurt. Andaj nuk është marrë transmetimi ti. ti, i tij. Gjithashtu kemi transmetuar hadithit, gjithashtu që në një periudhë të caktuar tetë të tij janë pranuar transmetimet. Pastaj nuk janë pranuar. Sikurse kemi rastin për shemb Abdullah Abdullah ibn Lahia, është transmetuar nga Egjipti, dhe ai ka qenë i njohur se transmetuos. Mir po ai ka transmetuar kurrsën nga libra të tij. Në një moment i zhdigur shtëpia, dhe së bashku me shtëpinë i zhdigën edhe librat. Dhe, dhe pastaj ka filluar të përzinë. Nuk ka ditë ti ti ndon transmetimet. Për shembull, a është këto zhdim nga ky njerëj apo nga ky njerëj? Dhe kjo automatikisht ka bërë që dietarët të stopojnë pranimin e haditheve nga ajet. Për këtë arsye, nuk është pranim i haditheve, transmetimi i ti tij i fokusuar ma dietarët ose strikt, do të thot, i i i i rezervuar vetëm për dietarët e hadithit. Por çdo kurrë që i për, që i pllocën kriteret e transmetues të sigurt Nga kohë e marrës adizit, dhe një të kohë e dërzimit adizit, kjo njëri pranohet adizin nga ti. Gaj, në qoftë e njëri ju nuk e blëzën kriterit e transmitit adizit, qoftë dështën në aspektin e marrës, apo dështën në aspektin e dërzimit adizit, atëra kjo shka këton që adizit ti mës të pranohet. Hoqë nëndëruar, qëtetarët të në zakonisht kanë problematikate në dryshme gjatë të riteve vetare, por kanë edhe probleme të tjera, sikur për shembull ëndrat. Edhe zakonisht ëndra dëshirojnë të komentojnë shumë. E këtu kemi një shikues apo shikuesese që na ka shkruar se thotë kam parë ëndër, një ëndër e cila më shqetëson pasi që kur i tregova dikujt, më tha se kanë filluar ke filluar të falësh, por shpejt që më e lën namazin. Un është vërtet se tani sa muaj kanë filluar të falem dhe di që ëndrat vinë pre Allahot, por edhe nga shejtani malkuar, por prapë, po më shqetson kjo ëndrë dhe fjale e ti personi që ka komentuar, pra që ka thënë se do t'alësh namazin. Qëvarë thoni jo këto? ëndrat, pa dëshim se din që ta gëzoj njërin, ta disponir njërin, po din e ta shqetson shumë njërion. Ma dhja, ka ëndrat që ndodhë që, ndod që nga to njërion të smurët nëse të pritën aqran ëndrën, do të ketë nevojë që disa kohë të rihabilitohet nga ajo ëndër. Për këtë arsye për shkak të ndikimit të madh të ëndrave tek personi, na ka mësuajë dërguari sallallahu alaihi wasallam që të kemi kujdes në particën e ëndrës. Gjasë kur unë shoh një ëndër apo ti shëhon një ëndër, është shumë private. As kush në botë nuk mund të dijë se çfarë po shet ëndër. Kjo është shumë private. Apo tash publikimi kësaj ëndre ka rregulla në islam. Nëse ëndra është e keqe, është e tmerrshme, e përban gjëra tmerrëse, atëri i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka thënë që në këtë rast nuk lejohet që këtë ëndërtijë ja, tregojmë askujt. Po çfarë të bëjmë? Është e pëlqyer që të pështym, të pështymë të thatë, të palagur në anën e majtë 3 herë dhe të kërkojmë mbrojtjen e K'Allahut nga djalli i mallkuar gjithashtu të kërkojmë strehim zemrë të k Allahu nga e keqja e kësaj ëndrë. Muhamedi al sallallahu alajhi wasallam sa të kush vepron kështu është i mbrojtur nga e keqja e asaj ëndrë. Është i mbrojtur nga e keqja e kësaj ëndrë. Ndërsa nëse të, -të dikush nga ju sot momentin, she ëndër të mirë, pashëmë vetëm duke fal namaz, kjo është ëndër e mirë. Është vetëm duke peri kurban, duke ndihmu di kujt, edhe të shumta do të thotë më tash të, të futem në detale, nëse është ëndër të mirë, atëherë këtras duhet të ketë i kujdesim kujt pe kë tregon këtë ëndër. Jo ondë në mirë durt të deguj çdo dhë kujt, po ka thënë pejgamberi so t'ia thuash ëndrrën atij që e dënti. Shikoa këso bukur e, e, e ka fransu, e tënë, ka veçupë pejgamberin personën që ne ia besojmë atij ëndrrën tonë. Për shfarë syë, nëse në qofshin në ëndrrën tonë, ka diçka që nuk është e mirë, ai që na dën nuk na tregon. Nuk në të rëgan, më tregon, më thanë se su. Na tregon vetëm aspektet e mira të kësaj ëndrre, që na gëzon dhe na disponon. Andaj këtrash duk padikuja ka tregu kë ëndrrën. A është ai person që do të na e ka të afër me don? Dhe lëjde, a është person adekuat i përshtatshëm që kuptojnë të deshifrojnë ëndrrën, nga se ëndrat përbojnë shifra, kode. Ne njejtë pasaj në Boston rregullat caktuara dinë të deshifrojnë këto kode. A është ky personita apo nuk është? Pra edhe tek njerëzit që i dhan, duhet të ketë kufizim. Kufizim pa dëshim, çaj din të komentojnë apo duhet jo nuk bën tregu të ëndrra. Gjëse mund të app kohë komplet të kundërt, do këtë të përbën një sesion pas tej për ty. Dhe në fund fare dua të them që ëndra nuk është bazë për rëndëton. Nuk duhet të bazuar në ëndra siç vër komendohet. Ëndra është një lloj lajmrimi, është një lloj një lloj një lloj lajmi që të jap për diçka, po nuk është bazë. Nuk duhet të referuar asoj. Po sa qirësh kur ka të bëj me përfillin dhe zbatimin e urave të Allahut azhajak. Andaj, në çdose tikë fillo me fal. Dhe dëshiron me fal. Dhe i drejtohesh Allahut që të forcon këtë rrugë. 100 mijë ëndra me panik largojnë nga rrugë. Ato ëndra mund të jenë gjithasë nga şeytani mallkuar që të dekurajojnë ty, që të friksojnë ty, që të largojnë nga rrugë Allahu elaa dhe rëdimet nga kë nuk duhet përfillur fara. Nuk duhet përfillur fara këto ëndra që paralajmërojnë shkëputjen e raporteve tua me Allahun azhajak. Po, mund të jetë në parlament me që ki kujdes. Ngase nëse vazhdon me një mkat caktuar, nëse vazhdon me shoqëri caktuar, mund të kushton kjo më ndërpen namozit. Në nëse ne në këtrat personi caktuar, është duke bën një veprim, apo një mkat, shoqëri me njerëz të papërshtatshëm, atëherë këndër mund të jetë në një parlament për të se nëse vazhdon do të kushton kjame kjo me shkëputje. Ëndërse mirë, po të parlament që kujdesu. Por ëndër atë S'e the ke frikallon sa dush, falë sa dush se për ty është gjyku me lona namazin, kjo është në peshetaret. Mund të të parlemrëm nganjëre se nuk kemi dukë të shkuar mirë, nuk kemi të kujdesëm sa duhet, atër kjo është e mirë. Pse? Se na kanë thën kujdesin të sëmendjen që të ruhemi nga punë të këqija. Përkëdarsia absolutisht në këtë që kësat ky shikues apo shikuese kujtdo qoft, do të thotë nuk duhet të përbën shçetësim për braktisjen e namazit, gazet nuk kemelon inshallah por duhet të përbën një vretje që të si kash veprimet e tua, shuqrimin të ndë, punën të ndë, ma zval, ma zval, apo mund ajet të përbën një bërem e, në këtë rast të dëmshëm, e, të ndyjt për ty, për brakis në mazët. Në qovëse po, atër lërgohu. Dhe automatikësht në këtë rast, ti ke përtu nga këndrë. Por që ndra, që duhet në shqecim, unë po fal në uknaçë doku fal po kalemir, ka po ndëmir tashja dikush e ka pa ëndër dhe kjo të na frikësose na pas këmirën namaz ndikur nuk duhet nuk duhet të çasur ëndrës kështu, nga se padoshim atër bëhet një ëndër nga shejtani dhe në kët rast është e qartë se çfarë kërkon të dëshon shejtani pe ne. Vazhdim me një pyetje tjetër, ënjt shpëblim apo dënim nëse qoftë se gjatë Ramazanit do diçka brenda vetës tënde që të bën për t'ia filluar Falësh nga idet e këqija që më sillën në kok dhe falem ende, por tani cytjet më janë zvogluar shumë, por prap kam disa cytje dhe friksohem ë pra nga këto. Çfarë këshilla jepni ju këtij shikuesi? Cytjet e sheitanit janë arma e tij e vetme që ai e ka në dorën e tij për t'i dekurajuar dhe për t'i demoralizuar dhe për t'i penguar rrugët e Allahut që ta ushtrojnë adhurimin ndaj Allahut si duhet. Elhamdullilah Falëmijë tek Allahu, që nuk i dha shejtanit pushtet të mtepër ndënjeve. Por pushteti i vetëm bineve është cytja. Dhe këto cytje janë më të llojëshme, të ndryshme. Nga një dinte një shumë, shumë terrona të vështira. Ngase e cytin njëra në atë që ka më të ndijk më të shenjtë, e cytin për Allahun, për namazin, për fenetin. Dhe kjo përbën një shqetçi për besimtarin. Mirpuni po zemë këtu në njerëzve. Kjo që shetani për i cyti uve, dhe ju për i ureni këto cyti, për i ureni këto mendime, nuk për dëshren që të mëndan ju, për dhëndë që më për jimë përnot, kjo është problem nga Allah Gjellë dhe valë. Pse? Gëse këtu për ndodhë një fërkim mes imanit, mes besimit dhe ju besimit, dhe ju gjithmon jeni të pozicionuar në anë në besimit. Për ndaj, ka dële mes cytis, ka dële mes cytis, të të reja ka ndemës vetit. Njëri kur ka të cytje, e u rrenë mëndimin e të cektuar, dhe kjo nuk i bëndëm, dhe për aqë sa përpjekët me e refuzu këtë mëndim, me e luftu këtë mëndim, gjithë mon është duko është përbërjër, nga se ti e në luft të vazhdujsh me shetanit, andaj mos është qëtësa, nga se kjo nuk është mëndim i oti, nga një të njerës e fatke cështë, cyt thënë qëfar më gjatë, për dhe vjaj, për humbi, jo, nuk është këjotja. A din që është dushme për etu mas leti? Për shambullë, jeduketës rrugës dhe anë është rrugës, për ndërgjën njëri ka e shonë zotin. Apo, atë shëtësën kjo? Po, për dushim. Po, andi është ti rezikum? Jo, nga se dikush të të të shkaj bënë këtë punë, jo ti. Pik është dhe në këtë rast. Ato mendimet tek kia për Zotin, ato thënit për Fençipo Divin, nuk janë tuaja. Ato janë të shejtanit që po i pëshpërit në mendjen tënde, në zemrën tënde që ty më të mërzit. Që ty bësh gjësu nga të tetë punë ko. Ai don me të hop ëmbëlsinë e adhurimit duke shquecur me kët, mos ia vëndovesh. Konsiderojse si një ميدan të përshtatshëm për ta luftu dhe për fitu të fituar shpirtin të kalloxhën Levala. Ës azë më tepër. Nuk janë tuaja këtu. Shumitë që njerëzve dështojnë ku t'i përnësit vetat, dhe pasaj mundohet nga vetet i me i qërënjos. Jo, mos i përnësit tuat, nuk janë tuat. Janë të sheitanit, andaj edhe të tila konsidruj. Ajo që duesh me bë, është mos të lejet që të zinë vendzemër. Përndaj, përmenda Allah në mënuar, falu, meru me punë të mira, mos u vetma, maksimalisht rinë shëqni, të shëndosh dhe të mirë, Lëtë Allah në që të ndimanë në tekalim në këse krize dhe me lejnë Allah Gjellera kanë më tekali uopë. Din nga një të jenë shumë të fësira, shumë të rona, për në qofë se i përmbahemi mësime vetare që i unë i që i ka shkurëtimisht me lejnë Allah Gjellera do të tekali uopë. Për në qofë të se fatë këtësisht i pranëm si tonat dhe fatë këtësisht me ndojmë se përburim nga vetja jonë, atër do të dërstojmë, nga se këtë do t në pasqëm dështu, atër ka tekimin e namazit, ka tekimin e xhirimin, do pse me çfarë kuptim ka namazi, nëse nga un buren këto mendime. Dhe e arriti shejtani me qëllimin e tij. Prandaj mos leje që çytja të, të bëhet me ndëmijoti. Le të mbetet çytja. Kuptoje si një të ardhur e jashtme nga një armik i përbetuar që po tenton me instalut tek ti një mendim e që ti Me faktin që po e, e, e, e reziston, me faktin që po e urrën, po dëshmon se nuk është pjesë e jotja. Po dëshmon se ti po e urrën. Në pardjesa ti e urrën, në pardjesa ti nuk e pran, je duke u shpëlyet tek Allahu i mënduar. Dhe nëse tregojmë këmbëgulës dhe i drejtojmë Allahut me kërkim ndihmë vazhdimisht, me Lena Allah të kamë të kalu. Kamë kaluar me, kalu me Lena Allahu ta azhël, nga se jone faza që te shetoni tenton me të dekuraju, me të demrazu, me të mrzit. Nëse nuk has në objek që i përgjigjit, atëra a i do tjekë dorë në këmëlejnë allotë të mandurë. është dhe me një pytje tjetër, pyët Arbri, thotë deri në qëfar masële johët komunikimi me gjinin e kundërt në rast serin me ta në në një rast pune, uh, shoqri pa e pshë dhe shikimi në fëtyrën e femrës gjatë bisedimit. Raportet me dëgjinive i ka regullua në mënjët të mërekullush me kryusi dëgjinive. Allahu Azog dhe ajna një neve mësë mire, këtë njëriu që të ndonë dhe përpjekat që ta arsëton vetë në ti, dhe këtë njëriu dhe të ndonë dhe uh, përpjekat që ta përmenë se unë nuk ndikohem, unë nuk, uh, unë nuk joshem e kështë më radhë, mirë po Allahu gjallavala thot të kondërët. Për ndaj, që për këtë shikimit, Allahu gjallavala thot, thua i besimtarve ti ulin shikime në tyre. Andaj, në këtër zjetarët thon por asht sa e definon. Për shembull, jam duke thënë rrugës dhe nuk nuk po e din obigen çka është. Në momentin kur definohet se është famër ulë sikimi. Për asht lehut me sikum. Ky është sikimi i parë që kanë dietaret. Dhe ky është ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem në hadithin që edhe pse ka mospatim me dietare, por disa detrorë kanë pranuar se të vërtetë që sikimi i parë është i joti, ndërsa i dytë është në kundërtën tënde. Të Prandaj edhe një punkt kur jemi. Maksimalisht mundojmë që mos ta zgjatim fokusimin, e shikimin të të në fëtyr për kohë të gjatë. Nga se kjo në fillim, ka mëzit tjetë për punë, por ka mëzit që në moment caktuar të, të reg vëret ndo një bukurin, ndo një pome caktuar dhe pas taj të mbetën sy të, të, të, të shtangura në, në, në të shikim dhe pas taj të reflektojnë me ndikim të keqë në zemën të tonë. Andaj për shikon nga njëre, ullë shikim nga njëre, pre, merdi që ka, as duke e njëru tërsisht, por as duke e Në mes atare çe haruan veten tënde. Kjo vlen edhe për moshën edhe për edhe për famën. Kjo është përkatë shikimit. Do të thosë për edhe maksimalisht me, me komunikimin e ulur, maksimalisht. Të ketë shikimi i ulur apo i dretuar dikun tjetër. Përveçse situata të caktuara, për, për shembull që janë sa për vetëm shikimi i parë dhe pastaj porshi i kthehemi ndonjë shikimi dikun tjetër. Ndërsa përkat komunikimit të jetë në rast të nevojshme. Por jo në kuptim të mohbeteve të panevojshme nuk no kemi nevoj të komunikujme me gjinin të të tërë, për shambull, si kurse ndonë në përpuna, gruaja, për shambull, flet me burën e huaj, diso rrësa për burën e saj qësh nuk kështu ku i dashëm, qësh nuk ka kështu, apo ton, në sajtet e rë e llas ton. Tha vëlla shumë keq, duhet buri gru me kçit, do këtu automatikisht elektrizon situata. Pse? Se kemi një grup të varfër, apo ton, me dashuri që buri sa nuk ja ka kushtu dashuri mjaftueshme dhe kemi një tash një ujk, apo si pa keq përdor mungesën e bariut dhe po mundohuçi me ushqet viktimë e dashuri Fallco. Dhe shumicën e rasteve, tradhit bashërtorit duhetin pikërisht në këtë situatë. Ap apo kur dikush nuk ka prezip për një grup Dhe letë është mi ofru dikuj dëshuri për gjysë minuti, për 5 minuta. Letë është me embush me emocione, shumë letë është, për të keqë përdojrë pas taj më bon. Por një të bashkërtore, që është jetë e gjatë, ka sfida, ka probleme, ka ngarkesa, ka obligime, në dodin të ketë probleme, është e pamundshme. Andaj, në këtë situatë kemi përdojshim një situatë shumë kritike dhe të ndaluar, nuk është e liuar, apsolutisht. A për një vajzë të janë kohët për shembul një mashtë të huaj që sësht për te i afert, asë nuk është buri saj, asë i fejuari saj, asë i afermi saj, të janë kohët për shembul për ndë një shoqet saj, o të janë kohët për shembul për ndë një... Mohabete që jenë thjesht, betë mohabete nuk përrundë një dobi, jenë të në luara. E të është më zbi shembul të shumët po këto mjaftojnë mjaftoa që për shkak se janë shkollë i thua për shkak kur është koha provimit fin librën ai ka siguruu komandojë kët librë do no, nevojëa çka ki nevojë me komunikoj po komunikoi kërkoi nevojën tën da por gjithmonë këtë tet e mbështet me petkun e moralit, e nderit, e sjelljes e kujdesit maksimale. E pastaj sa do të jetë personi i tillë, kjo është mësimi sallaut. Mirë po un po mendoj si rregulla të përgjithshme që duhet jemi të kujdesshëm. Duhet jemi të kujdesshëm ngase Patkë është sa herë ka ndodhur një fjalë e pakujdesshme ka shpirat e kush më e keqja. Një shikim i pakujdesshëm ka shpirtit e kush më e keqja. Prandaj Islami ka preventivat e tij shumë të përsosura, shumë të sigurta apo shumë precize në ruajtjen e nderit të dy gjinive. Prandaj Allahu vetë thot në Kur'an, "Wa la taqrabu zinah." Mos ju afrani immoralitetin. Nuk thot mos bëni, po mos ju afrani. Gase vet fakti që i afrosh të shtëpi tek ajo që është më keqja. Andëj zoti narut është pak e problematike në koha tonë, vetësi me rregulla është shumë problematike, mirë po, sot Allah i manduan utekullaha mes taqut. Keni frikë Allahut, sot keni mundsi. Të rrojë deruar para se radhës, të vazhdojmë pyetjen në radhës, do të bëjmë një pauzë të shkurtër. Shiko standarduar, ju vazhdoni të qëndroni me ne sepse kthehemi pas pak me përgjigjet e tjera. është ndërruar jemi sërish në studio me të fortën Tan Hoja Nisrama me cilën do të marrim edhe përgjigjet e të tjera lidhur me pyetjet tuaja që na ne, i keni dërguar në redaksin ton. Hojtjinderuar për për tjera dhe se flet kështu. Në rast bisede që nuk janë të pranuash më në islam për shemë u kur di kush tjetër fol di qka ose përgojon, a nështë rezik për neve nëse ne nuk flasim asgjë, me një fjal nuk e miratojmë atë. Kam nevojtë të dij më shumë për regula se jam kofizuar shumë brenda vetës se tani jë këmfiluar të falem dhe nuk e disitve proj. Nësë Allah unë më manuar që të forësën dhe përmplë çë po tregon në fillim të këtij uzime e, që mos të prekësh me diçka ndaluar. Vullai kjo është përzgjusë. Për mua që dikush kujdeset për gjuhën e ti. Sad nkonë, saq të më, për mua është shumë përzgjusë kur njëri kujdeset për dujëra. Kujdeset për moralin e ti. Sikur siopat të pytën për komunikimet e dgjynive, kujdeset sa është masa. Edhe gjithashtu do të thotë kujdeset për shikim, kujdeset për gjuhën e ti. Nëse sad Reziku më i madhë që i kapri shumit njëzë është ose nga ana e epshit, ose nga ana e gjuës. Pa një përgojimi ka marë për masa maramense, shpifja, akuzat, fjallë të këshia, o rejtja, e kështë mërë që bërujnë nga gjuëa fatë këtështë janë bërë sot një valutë shumë, shumë e përdorur dhe një monedhë shumë e kërkuar nga shumit e njëzëve. Nuk gjënë dy persona që rrinë bashkë e që fatë këtështë n Ma dje mëjë kje që është se deri më herët personi A apo ka përgojuar me personin B, personin C. Dhe tashme kur e larguar personi A, ka mbejt personi B me personin C duke përgojuar personin A. Dhe kur e larguar personi B, personi C me personin A ka përgojuar personin A, personin B. Dhe të të gjitho kush me të kush kuarin, ku nuk ka absolut kush farë sinceritetit. E tëra është shëndru një një një një një fat kësir, një një një një një një një një një një një një një nj që puna ngulfat vazhdimisht, apo? Dhe kjo puna pengon të gjithëve. Gjasë më duhet është bërë shumë vërtet që ne ju të gjendni një shok të sinqert, i cili mund të t'i beson sekretet e tij, mund të t'i beson dhirtnë e tij. Më vjen që dikujt të kal, të tregosh një sekret tënd që për ti përbën një shqetësim, e ke nevojë me dikë të ndash këtë dhertë, e që pasoj të bëhet ë mohabet në për tër konviktin të studentit apo në tër punën tënd apo kudo të qoftë. Ja. Andajriu më drejt, fillon të mbyllet mbi në ti, gjasë nuk din më kënd flet. Dhe nuk din më kënd çka flet. Dhe këtë përbën një shtecim të vazhdoqë në padrëshim përbesim tarin satë. Por me gjithat, duhe që të kujdesemi. Andaj në qofë se gjinder një mes ku dikur shletë për diken, ti i kje dy obligime në këtë rast. E para që uh, të ndalësh personin nga së folri keqë për personin që po fletë dhe të fletës është mirë për personin që po folit keqë për te. Të mbroshë. Në qësë nuk e mundë si të bëshë asin nga këto, Nuk mund të, të ndalësh personin se full, nga se skipu shtetë bëte, nuk e autoriteta, nuk dalët, nuk dëgjan. Ma din ka situata kur as nuk mund t'i thua ndërpreje, ka se është të raportit me të është i, i kështë e natyra. Dhe dyta nuk ke mund t'i t'flasësh për person që ata përflasin nga se nuk e nje. Nuk dina është e sakët, apo nuk është e sakët. Nuk mund të flasësh këtë satë, as nuk mund t'a mëhash, pa as nuk mund Dietorët thonë se duhet me tentuar me ungrit nga gjumë. Allahu thot: "Wala taq'ud ba'da adh-dhikra" pas përkuthi bashit bie ndërmen se atë ndukeu keq, mos ul me popull e padrejtë, mëziq. As atë ndukeu pa padrejtë. Andaj hapi i dytë është, hapi i parë është ta ndalësh këtë keqë, po pa po të mundsi, apo ta mbrosh këtë person që po qelit për te. Po pa po të mundsi, nuk e mundsi as në nga këtu, atër kalon tek largimi. Po nuk e mundësi më nërgu, jenë të bëjmë t'ilë, jenë jen përshemë në punë, jenë shkollë, jenë dikon që nuk mund të praktisit venin. Atër në këtë rast, dhejatarët thonë që e treta është këtë, do të zbatot e para, pas për mundësi e para, dyta, pas për mundësi e dyta, atër e treta. Atër kalëm të e treta, kur? Kër shterët mundësia nga përdërimi i dy alternativet të para. E treta, atër, thonë dhejatarët, më bëllu në vetë Dot vetëm për mend Allahun azion, mundoqë edhe pse fizikisht i bashkë me ta, të spa ku me koncentrohem edhe edhe edhe me angazhim mos të ish i kyçur bashkë me ta. Mos e ndëgjaj, edhe pse e ndin, do të thënë me ndijë dallëngëndëgjimi. Mos e ndëgjoti. Mos mos mos e zgjat veshim të që të ndëgjosh çfarë ata po thonë. Si jo Allah më fal. Apo o Zot te dhe dëshmitarson nuk jam i kënaqshëm me këtë që pendohet do të mundohet para Allahut mandohon ta dëshmosh një farlloj një farlloj bojkoti ndaj sa që pendohet dhe një farlloj ndarje nga ata edhe pse fizikisht je bashkë me ata më nëse ndiej këtu në tri me të rrugëve të bën të pastër të liruar nga presia para Allahut mandohon vazhdim me një pyetje tjetër sa vjet jetoi Muhamedi erislam dhe si vdiç është semur apo si Muhamedi sasum kaatur 63 vite dhe vdesi pasojë një smundjeje që nuk zhjo atë i gjatë, por ka vdikur si pasoj e një smundje në Medine, në dhomën e ajshës, radiallahu ta alana. Pyjtje e radhës të të të është, është bismilaj në fillim të surëve pjese gjdo surëje, apo jo? Bismilaj, si pas me din, më të sakte i detarë, nuk është pjese surës, por është, e, por është një verset që me te fillon gjësurë, përve surës të ube. Andaj nuk është pjesë e sureve, andaj dietart kur kanë numëruar ajetet e sureve, nuk e kanë futur në këtë numrim edhe bismillah. Nga së veçeshmë është fillimi i sureve, por nuk është pjesë e asaj sureje. Andaj me te dhe surë, e surës të filloi çdo sure përveç surës Tauba. Ju i jetë të tjerë të të huaj ndërruar jam i interesuar ta fejë një vajz, unë ende nuk jam takuar, por ashtu si kam kuptuar prej sai jonë në form direkte. A pyetimi më është se a ka mundësi të më tregoni se çfarë hapës duhet të ndërmarr për ta fijuar atë tani. Në qoftë se të pëlqenaj një vajz, donë ajo që kam për të pëlqen, fillimisht është, është feja e saj, donë është e domosdoshme të pëlqenë morali i saj. Pastaj shikoj pas jo të bukuria e saj, patyshim, por pas tynë, familja e saj, donë i i i dakord që ajo të jetë gruaja jote arsimë. Atër hapi i parë është që ti do të thotë të lajmërosh ku deson e saj, ka transprindin e saj për shembull, të lajmërosh se je interesuar për dorën e vajzës së tij dhe të dërgosh të naçi quhet në sitin. Të dërgosh atë që e kërkon dorën e vajzës dhe ata caktojnë kur me ardh. Tomam sigurisht se bën përzuat të këna, përcjellën fetar në kodin që ka të keqë dhe kërko dorën e vajzës në praninë të dëshmitarëve. Dy dëshmitarë është minimumi. Sotin më tepër është më mirë. Dy është e kërkuar që ti minimumi dhe kërko vajza e filonit, që sa e thët u abëj për hajrë në prezisit në dëshmitarve, atërë, kjo është e fijuar ajote, e kjetë liuar pasaj të komunikosh me te, të, të dalish me te, të, të vetmosh me te, e kështë të më rëdërësot bët edhe martesa që të plëtsohet jeta bashatorë. Pyetja radhës vjen nga Devisi thad asalamu alaikum, hu ndërruar kisha një pyetje për sa për i përket prindërve. Unë di shumë mirë se Allahu në Kur'an famlar thotë se mos i sillemi keq mi prindrit, madje as të themi uf. Dhe hadithet e hadithet e pejgamberit alayhis salam janë të shumë për dën, dëmin e mosrespektimit ndaj prindërve. Por unë dua të di se si duhet të sillet fëmia me prindërit kur ata i bëjnë padrejsinë njëri tjetrit. Si për shembull ndodh shumë shpesh për ndër shqiptarët që buri edhe e godet gruan e ti e një besimtar si duhet cilët në këto raste? E, në qoftë të se e, fëmiju është dëshmitar i një dhunën e familje, përmërsi nga kosh ushtrot, që zakonisht është nga baba në dretim të nanës, atëre duhet të ketë një rëll konstruktiv, sot ka mundësi të i pajtoj me zvete. Dhe po pat mundësi dhe të ndalë baba nga kjo dhunë do të të të në qofë se a zotë nërrujt në ngrejë, dorë, mbi nënënën, atërës nëse komë mund në të, të të ndalë këtë, që mësë lejën, do në që prindit të bënë godit të tila mbi një gruën nga se kjo është ndaluar. Apo, për shambull, kanë mësë pajtime, të ketë mundësi për shumë të i pajtanë mësë veti, që t'ju fletë mirë, të kërkon nga ata që për hatër të familjes, për hatër të fmive në nështë të fjeshtë më apëmja për babën, të organizonë për shumë një dalë, dikon një dark, një shëtitja, mandje pse jo dhe një piknik, pse jo dhe ndë një për shumë, ndë një pëshim, dikon, ka nevoj prënd që dalën nga ambienti sëpijak, që i kanë gulfat nga njëra, të larguon nga vendi i konfliktit, dhe tjo apaguan, po patë mundësi nga njere, përshom tjo apaguan dhe një poshem dikon, ose dikon ku është halal, po tham, po tham, tash me shku me i shfrenu dikon, po në dhe njën banj, në dhe një vend, vizite, ku të që ka mundësi, pak që dalin dhe, ata të, të afrojnë pak më tepër, do të thotë, ndërmed vete. Andaj ka shumë mundësi, që mund të përdoren këdretemuni për marrëdhënë dish sa për shembull, por esencë është se duhet duhet të ketë rol konstruktiv. Mos të duar kuç, mos sot kjo është gruaja ti ai din çka bën ose për shembull kur nëna kanë nëna din të urson dhun mbi babën, ta akuzon padrejtisht, të, pa të kërkon gaj kërkesa që ai scomoziti si për ballon dhe këto kërkesa pasaj të shkaktojnë konflikt me synën, andaj duhet të këtash që nën ta kshillon. Se kjo është kërkesë e tepërt, ose s'po ku po pat mundësi të ndihmom babas. Të njëjta rola babash e ti e plocën kërkesat e sipizë të ulën tensionet në shtëpi. Çfarë thotë nëse nuk është e vërtetë se baba e ka bërë këtë punë? Gazenimi dhe dëshmëtorësinë ka shkikuar dhe ka është kujdesu për ne vazhdimisht. A ndaj të katër role konstruktive, pozitive në pajtimin e dy dy prindër. Vazhdon me pyetjen e Osmanit, thotë jam një person që fali pesë kohët namazit, por desha të pyes për namazin e natës si falet ai. Namazin e natës është një namaz me vlerë të madhe e c'i dërguar i sallallahu alaihi wasallam nuk e ka braktisur asnjëherë dhe përosenë kur ka hënë smut dhe kur e ka braktisur natën atë ka kompenzuar me rekate çift gjatë ditës respektivisht në kohën e namazit duha. Namazin odz falet 2 rekate 2 rekate derisa të bën 10 rekate. Nëse fal 2, mund të më fal 3 rekate. Në fal 2, i apsalom e fal pasta vetëm 1 rekate dhe i apsalom. Mund të bëj 3 rekate për një herë duke mos ulun te shehudin e par, e fal rrekat ngjitesh ne kamb. E fal rrekat ne dyt ngritesh ne kamb dhe e fal rrekat ne tret ulesh ne yebselam. Kjo esh nje form. Mund te falesh 2 yebselam, pastaj 2 yebselam, 2 yebselam, 2 yebselam, 8, 2 yebselam, 10, pastaj e fal nje bo 11. Ne ka forma to ndryshme i lir si ta fash namozën enas, e rëndësishme esh do të thotë që njeriu të kujdesë për këtë namaz qe ka vërtet të madh e në veçanti nëse kryhet në pjesën e tretë të natës. E pyetja tjetër vjen nga Omer, thotë Assalamu Alaikum, kisha një pyetje në lidhje me shpërblimin që bën disa kompani në fund të vitit. Un punoj në një kompani dhe çdo fund viti pronari kësaj kompanie jep shpërblim. A më lejohet mua këshpërblim apo jo? Dhe duke marr parasysh se ja kam vënë në dije pronarit se un nuk e dua shpërblimin sepse nuk i festoj festat e fundvitit. Ai më thotë se un nuk e jap për fest, por si shpërblim për mbylljen e një viti e, nga puna jon. Në qovët se prënare i firmës me vetë dëshirë shpërëndan shpërëndan do të dhëratë caktuar apo ndë një shpërlim caktuar punëtorëve të ti, si pasoj do të të përmbilësi një viti të punës të sukses me kështëpallët, nuk përishpun. Nuk përishpun që të merë dhëratën këtë rastë. Këtë rastë ngaj. Nga se aja që bëhet tekni nuk është e motivuar e motivuar nga ndonjë motiv fetar. Për shembull, as kusht nuk i jap dhuratat për shkak se fëtar, kjo ditë njihet si dita e Krishtit për shembull. Nëse ka motiv fetar atë kjo diçka tjetër. Të po tekni shumica e e, e, e festave që bëhen nuk kanë motiv fetar, kanë motiv më shumë tradicional. Ka mbi tekna e fundi vitit, e kemi përmbyllur një vit me sukses, po duhet të mishpëlni pundortëmi, nuk ka diçka të keqe këtu nuk prispondë. Mora e qsoj dorata me kët rast është shabë. e lejuar inshallah. Pyet sela lejo të rrim në për vende apo lokale në të cilat ka muzikë dhe alkool të shikohet të aty, po mos të rrim në tavolinë me disa që dihet se 99% e vendeve janë ashtu dhe nuk kemi shumëçën e herreve ku të shkojmë. E di që kjo është një problem që ka përshë i vendin ton, por thekësisht nuk kemi vende të çeta të sigurta ku mundemi po shambullni të dalim të pimë një kafe nga se shumica e vendeve do të thotë konsumojnë alkool, konsumojnë alkoolin shumica e vendeve, apo mososën për punë të tjera. Mirë po kanë vende ku nuk konsumojnë alkool. Un them në kët rast mirë është që njeriu mos me emsu vetën e ti më mësui veten e tij me don të vene. Mirë është mos me emsu vetën e ti më mësui veten e tij me don të vene. Gjasë fatkeci do dalë në këto vende ka shaktuar dëm më të madh. Dëmi i parë është se janë mbyllë shtëpiat. Do të thotë më nuk ka më traditë të prisë mosafirët. Suksese si ka shumë jetë. Ka gjithëmë vëftuar me, me don në restorant, me don kafe, kjo nuk është gjosti, është së vërtetësh bujari. Ti po e çarros miku ton, po e çarros shoku ton, po e çarros dikën. Mir po nuk është ajo, ajo ajo ajo ajo ajo një grohsia e prezdim shtëpi. Asnjëriun që e fut në shtëpi e ki e bon derte madh, ja ke besuar shtëpinë tande. Dhe kjo ka ndikuar se si njerëz ta afrohen me zveti. Andaj dëm i parë është se humb një mundsi e madhe për ta gostitur musafirin tamam sigurisht në shtëpi e para. E dyta, shpenzimi i pasionist. Për shembull, ato para që i harxoni atje, më një musafir çigan drejt në restorant, mund të haj shtëpi të tërë. Andaj automatikisht e privohet ndonjë nga mundësia përfitimit nga bujari, nga bujaria e të shëmartë punjës. Dhe edhe ambienti, do të thotë, i shoqëruar me ndalesë dhe me harama të shumta. Andaj duhet të jam që njeriu duhet maksimalisht të tenton të përpiqet që të iqë nga këto vende. Sot ka mundësi dhe pa nevojë mos dento. Gjanërshtë për të vërtetë nuk mund të shkosh në shtëpi, nuk i kumuta ku kinë një më taku me dikën, atëherë duhet me përzihet në lokal nga këtu afta. Dhe kur vije puna tek përziet janë, gazetë ki nevojë, atëherë përzihet në restoran për shkakun një vend ku është shumë i hapur. Jo i ngushtë, por shumë i hapur. Andaj dikush në një, një qoshet të ndoshta uh, komoc sipër alkool, larg atje, po ti e di ku lart tjetër. Jo ti tjetë ambient i afurt, i mbyllur. E por, e dyta, për shembull, ti et i qetë jo ti ket pojon presidentt modet muzikës në disco me shku, për shembull, atje vallëzohet aty këtu po rënë këtu me radhë ka ka ka shfaqje të të të të, të lakulicis, ka shfaqje të akteve të ndëshme të pandershme të pamoralshme mes dy çifteve, dhe ata në një çështë ushtrojnë akte ndëshme amorale dhe tash ti këtu po pin kafë me dikën, edhe këtu të miksaj pune. Ase ka se ka lokale që janë të seksa natyre. Por ka disa lokale që janë familjore, janë të qeta, po ka lokal, por është komplet, për shembull Gjanëni papordhur, gjanëra është diku në çëshi i papordhur, është ambient i hapur, mundësisht të verës janë të në për, në për bashje të mëdha, diku në lart me donjeri, po them gjithë këtu mundohet maksimalisht për nevojmë po. Por jo për dashir. Por jo nga çif, ju të bëhet adat që pa kujdes me donjeri. Gjatë gjitha këtu pasoi kan reflektime negative në besimin e së dukurit pinëv. Allahu na ruaj. Hoje falenderë çeshit sot me ne dhe shikoj si tani. Zotë flet edhe juve dhe të gjithë shikuesit që po na ndjekin, lut sa Allahu na mënduar që të na bën të dobishëm kudo që të jemi. Amin. Ju kohë standarduar me kaç po japim fund emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigje me shpresë që ju morret përgjigjet e duhurat që i dha hoja i nderuar pra lidhur me pyetjet që na i dërgohet në pyetja@iviska.com, adresë që, Adres që vazhdon të jetë e hapur për ju deri në takimin e radhës. Selam alejkum. Ah, ah,